2. Gladiátor Az atomháborút nem lehet megnyerni, úgyhogy meg sem kell vívni. Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1981-től 89-ig. Lengyelország, Przewodow. 2022. március közepe, az ukrán háború negyedik hetében. Stanislav Csacskó a homlokát az autóbusz üvegének támasztotta, úgy bámult kifelé. Fáradt volt, nagyon fáradt. Majdnem egy napja jöttek már Marsejből. Nehezen fértel el a szűkülésen, fájt a háta, ezért is dőlt az ablaknak. A buszon csak férfiak utaztak, egyetlen nő sem szállt fel. Aludni alig tudott. A 22 és fél órás út alatt háromszor álltak meg rövid pihenőre. A 38 éves hadnagy, a francia idegen légió tisztje, aki már 8 éve szolgált az obenyi alakulatban, szó szerint fizikai fájdalmat érzett, amikor az útszélén botorkáló, összetört lelkű ukránokat nézte. A honfitársait, az elgyötört ukrán népet, a történelem újabb kínját, az oroszok elől menekülő és megállíthatatlanul hömpögő ukrán emberóceánt. Csak jöttek, jöttek és jöttek, Napok óta vándoroltak, tömegesen szöktek Ukrajnából. Idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek, de szinte csak nők. Férfiakat alig látott. Guruló kézipodgyászokat húztak maguk után, mintha csak hétvégi városlátogatásra indultak volna repülővel. Szinte mindenkin hátizsák, városi cipők, bevásárló központok ruhamárkái. A látvány egyáltalán nem hasonlított az Ázsiából évek óta Európa felé ömlő megnyomorára. Ez nem sötét arcú és kilátástalan sorsú afgán, pakisztáni vagy épp afrikai férfiak mindent legázoló koszos emberhordája volt, hanem egy tiszta, rendezett, iskolázott európai nép menekülése a szülőföldjéről. Sokan babakocsiban tolták, amit képtelenek voltak maguk mögött hagyni. Összegumizott fényképeket, elhasznált játékokat, karácsonyfahégőket, kopott focilabdákat, széttépett életek foszlányait. Stanislav Czecskó, aki 2015-ben hagyta el Ukrajnát, amióta csak felszállt Franciaországban a buszra, a híreket bújta a telefonján. Három hét alatt több mint három millió ukrán menekült el a hazájából. Visszafelé nem ment senki, csak az olyanok, mint ő, és akik itt ültek vele együtt, ezen a buszon. Akik harcolni akartak, oroszt gyilkolni, bosszút állni, hazát menteni, a falujukat, a szülővárosukat felszabadítani. Ő zorját, egy pici falucskát Mariupoltól éjszakra, nem messze a Fekete-tenger partjától. Stanislav Csecskó volt azon a környéken a legjobb katona, az biztos. Mégis hibázott. Amikor felszállt erre a buszra, a telefonját ki kellett volna kapcsolnia. Az Ukrajna lerohanását követő hetekben váratlan helyzet alakult ki a világ néhány olyan hadseregében, főleg az elit alakulatokban, ahol ukrán származású katonák szolgáltak. Európában és Észak-Amerikában hatalmas ukrán diaszpóra él. A Szovjetunió összeomlásakor 1991-ben világszerte közel 20 millió ukrán élt szétszóródva. Ez nagyon magas szám ahhoz képest, hogy Ukrajna lakossága akkoriban 52 millió volt. De a migráció a Szovjetunió szétesése és Ukrajna függetlenné válása után is folytatódott. A krím elfoglalása és az ország ellen indított újabb orosz támadás pedig kifejezetten felgyorsította. 2023 tavaszára Ukrajna népessége 36 millióra csökkent. A külföldi ukránok száma ekkor érte el a belföldiekét. Külföldön szétszóródva 2023-ban már szintén 36 millió ukrán élt. Az ukrán mafia közben a világ egyik legjobban szervezett és leggazdagabb bűnszervezetévé nőtte ki magát. Az alapokat a Szovjetunió széthullásakor tették le, elsősorban az odesszai csoport. Az ottani gengszterek pár év alatt 30 milliárd dollárnyi bevételre tettek szert az oroszok által Ukrajnában hátrahagyott fegyverek kicsempészéséből és eladásából. Főleg közép-ázsiai és nyugat-afrikai országokban üzleteltek. A pénzből beszálltak a drogkereskedelembe, a prostitúcióba és az embercsempészetbe, de megkaparintották az afgán-ópium útvonalakat is. Egy idő után szinte mindenféle elképzelhető és létező bűncselekményt végrehajtottak Európában, Észak-Amerikában és a közel-keleten, elsősorban Izraelben. Sokan a világ jelenlegi legnagyobb befolyású ukrán maffia vezérének az odeszai Dont tartják, Hennadi Ruhanovot, aki 2014 óta egyúttal Odessa polgármestere is. Hogy a maffia milyen mélyre eresztette a gyökereit Ukrajnában, azt az oknyomozó újságírók szerint az ő esete bizonyítja a legjobban. Az Oroszországgal 2022. februárja óta háborúzó Ukrajna új vezetése 2023. májusában londoni ingatlan ügyeim fogást találva pénzmosás gyanújával letartóztatta az odessai dont. De Truhanov 350 ezer dollár óvadék kifizetése után csik zsebből pengette ki, ahogy a brit lapok írták, Másnap szabadon távozott a cellájából. Azóta is ő Odessa polgármestere. A francia idegenlégió sorozó tisztjei előtt 2010-ben jelentek meg először olyan ukrán rendőrök, akik kiábrándulva az ukrán bűnöldözés korruptságából, maffia kapcsolataiból és látványos tehetetlenségéből elhagyták a hazájukat és máshol kerestek szerencsét. Köztük volt Stanislav Csecskó is, Ukrajna lerohanásakor 2022. februárjában a több mint száz országból összeverbuvált francia idegen légió 9500 fős állományából már 710 volt ukrán. Közülük egy héten belül 350 kért eltávozást, azzal az indokkal, hogy segíteni szeretne az Ukrajnából menekülő családtagjainak. De a légió parancsnoka, ellen Lardé nem hitt nekik. Számára azonnal világossá vált, hogy harcolni mennek. Mint ahogy ukrán származásúak útnak indultak az amerikai, a kanadai, a német, de még az izraeli hadseregből is, hogy megvédjék a hazájukat. Sőt, a másik oldalról is. Úgy hírlik, hogy még az európai-ukrán maffia működő képessége is megérezte a hazafias hév fellángolását. Hirtelen annyi ukrán ment haza orost ölni. Viszont a francia idegenlégióban szolgáló 450 orosz egyike sem kért eltávozást. Leszállni! A prancs franciául hangzott el, és nem tűrt ellentmondást. A busz előtt, tíz méter magasan, a francia csendőrség külföldön is bevethető elitalakulatának sötét sötétzöld helikoptere lebegett, dübörgő rotorzajjal, félretolt zsilipajtókkal süvítő szélvihart kavarva. A légnyomás szétfröcskölte az útszéli Földsáros földjét. A busz lépcsőjén álló és a leszállást elrendelő deszantost alig lehetett hallani. Az ablakon kavicsok pattogtak. A védős isakos, gépfegyveres katona telitorokból ordította a busz sofőrje mellől. Leszállás! Leszállás! Ezt ismételgette, miközben a buszra irányították a levegőben billegő helikoptergéppuskáit. A GIGN, a francia csendőrség bevetési egységének kommandósai egyetlen perc alatt szállták meg a buszt, miután szemből a Bzevodóvi-Ukrán-Lengyel határátkelő felől érkezve páncélozott Toyota terepjárókkal torlaszolták el az utat. A koronfekete autókon nem volt felirat, csak az oldalukon négy hófehér betű. Aki Lengyelországban ezt értette, az értette, aki nem, az nem. GIGN az idegen légió 48 Ukrajnába tartó katonája meg sem próbált ellenállni. Mindenki leszállt és felsorakozott a busz mellett. A zséi kommandósai olyan látványosan léptek fel, hogy az úton fáradtan botorkáló ukrán menekültek félelmükben, mindenféle utasítás nélkül, majdnem 100 méteres ívben a kukoricaföld sarában kerülték ki a félelmetes erődemonstrációt, a számukra érthetetlen lejelenetet. A csendőség sajtóosztályának Párizsból ide munkatársai fényképeket és hangfelvételeket készítettek az akcióról. Felkészültek arra az esetre, hogyha az oroszok hónapokkal később esetleg azzal gyanúsítanák meg a franciákat, hogy a katonáik részt vesznek az ukrán hadműveletekben, és ezáltal a NATO megtámadta az oroszokat, akkor cáfolhatatlan bizonyíték legyen a kezükben. Igazolni tudják, hogy az ukrán származású, de már francia állampolgár légiósokat még Lengyelország területén letartóztatták dezertálás vádjával. És ez így is történt. A légióban állampolgárságot legkorábban a negyedik évben lehetett kérni. A buszon 22 ilyen légiós utazott. Stanislav Csecskó is közéjük tartozott, mert 2020 óta francia állampolgár volt. Úgyhogy megbilincselték. A többiekkel viszont nem nagyon tudtak mit kezdeni. Azokkal, akik még nem voltak franciák. A 48-ból 26-tal. Tőlük mindent elvettek, ami orosz hadifogságba esve bármilyen módon kapcsolatba hozhatta volna őket Franciaországgal. Aztán sok szerencsét kívántak nekik. Bon chance, mondták ezeknek az ukránoknak, akik azonnal onnan a busz mellől már indultak is át a határon, gyalog, pénz és papírok nélkül, puszta kézzel, oroszt ölni. Mind a 26. A kémkedés modernkori történetében az 1956-os magyar szabadságharc idején zajlott először úgynevezett instant beszervezés. A CIA ügynökei az osztrák-magyar határon várakoztak, és a tömegből olyan magyarokat emeltek ki, akiket még ott azonnal menekülés közben beszerveztek, és visszafordítottak. A CIA pár hét alatt hosszú évtizedekre elegendő magyar ügynököt épített be az osztrák határon 1956. novemberében. A francia hírszerzés azóta sokszor alkalmazta ugyanezt a módszert például itt és most, 2022-ben a lengyel-ukrán határon. Hiszen kiutálta volna jobban az oroszokat, mint azok az ukránok, akik a hosszú évek alatt felépített francia életüket is odadobták volna, csak hogy a szülőföldjükért harcolhassanak, akik ilyenkor akartak Ukrajnába visszamenni. Mark Gomár, aki a francia hírszerzés fedett akcióit irányította, a busz feltartóztatásától 70 kilométerre lengyel területen a Zseszóvé repülőtér egyik konténer irodájában várta, hogy a zsándarm régé kommandója visszahozza az összes letartóztatott francia útlevéllel rendelkező ukrán légióst. Mind a huszonkettőt. Közülük kettőnek az aktája hevert az asztalán. Mark Gomart a többi húsz katona nem érdekelte, Azokat teherszállítógép viszi majd vissza innen Franciaországba, aztán a parancsnokaik eldöntik, hogy mi történjen velük. De ez a kettő, ezeknek a DGS-e fontos szerepet szánt. Egy pilótának, Sztyepán Kirilenkónak és ennek a mesterlövésznek. Mint ahogy a tegnap letartóztatott légiósok között egy másik buszon is talált már kettőjét, és még fog, legalább ötöt. Szóval Zorja, egy pici falucska Mariupoltól éjszakra, lapozgatta a kékszemű, kék kéköltönyös, kék sőt, ehhez még halványkék inget is viselő Mark Gomár az előtte ülő Stanislav Csecskó aktáját. Kelet ukrajna. ön tehát onnan származik, 1500 lakos. Ahogy a térképet nézem, Zorja mindig is nagyon közel feküdt az orosz határhoz, két hete viszont már megszállt terület. Putyin hadserege elfoglalta. Mi ott az oroszok és az ukránok aránya? A párizsi kifinomultságot árasztó, az éttermekben általában fehérhúsú, szálkanélküli tengeri halat választó, mindig elegáns, de a kék színbe valahogy túlságosan is beleszerető bevetési igazgatót, Valójában nem érdekelte ennek a falusi, félbarbár, majdnem hogy ázsiai vadembernek, Stanislav Csecskónak a szülőfaluja. Pusztán barátságos akart lenni az izzadságszagot árasztó katonával, hogy kicsit megnyugtassa a vastagnyakú, kőkemény izom tömeget. Az ukrán légiós homlokán dagadó ér a haja tövétől egészen a füléig futott, de a kezén és a csuklóján is lüktetőerek látszottak. Valószínűleg nehéz súlyokkal edz, gondolta a vékony, félmaratoni futóversenyeken induló Mark Gomár. Az izmok meglepték, mert a mesterlövészekre ez nem jellemző. Pedig hát Stanislav Csecskó kiváló mesterlövész volt. Az aktája szerint szolgált már Maliban, Nigerben, Libanonban, Szíriában és Afganisztánban. Az eddigi, legtávolabbi halálos lövését több mint ezer méterről adta le. A falu lakosságának a kétharmada ukrán volt, uram, mondta a lehető legilledelmesebb modorában, erős akcentussal ez az ázsiai vadember. Legfeljebb 20 százalék lehetett orosz, vagyis minden ötödik. Éltek köztünk tatárok is, monsieur, tette hozzá az uramot még egyszer. Húsz percet beszélgettek. És a végén Stanislav szíve újra löktetett. Visszatért bele az erő, az akarat és az életkedv, mert megtarthatja a francia állampolgárságát, igen. Ugyanakkor mehet Ukrajnába, igen. Az útlevele nem lesz nála, de vigyáznak majd rá, nyugalom. Zorja felé fog menni, igen. De aztán a Mariupoli csatába. És kap majd fegyvereket is. De nem kell hősködni, vigyázzon magára. Mariupol embertemető. Őt igazából nem is odaküldik, nem azokba a harcokba. Arra felé egy feladata lesz csupán. Átjutni az orosz oldalra a Mariupoli zűrzavarban. Aztán az orosz határon is. Aztán Moszkváig eljutni. És ott várni, és várni, és várni. Mert majd eljöhet az a pillanat, amikor tényleg bosszút állhat. Többet egyelőre nem kell tudnia. Türelem, Stanislav, türelem, mondta nyugodt, sokat sejtető hangsúlyal az elegáns, párizsi férfi, akit az ukrán légiós most látott életében először és utoljára, és aki be sem mutatkozott neki.